Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah was salatu was salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi O menj wala. Allahu nxhelale falenderojm dhe vetëm britin ndihmë dhe falë kërkojm. Ne po vazhdojmë ato sonte me len Allahu nxhelale wala me dersin e zakonshëm të shtunës dhe jemi duke trajtuar rafimën e Kur'anit. Dhe të nderuar dha dhe, dhe motra në takimet e kaluara kemi trajtuar një ngjarje nga koha e banë israelëve, të cilët u urdhruan ta thyerin një lop, e cila realisht ishte urçi e Zotit xhelale wala që ata të arinë dhe të një këllemi të saktuar. Dhe kësaj temi a ja kemi kushtuar dy ligjerata, duke munduar që të fokusohemi në pikat më kuriosore të këti dersi, të kësaj nxarje, të kësaj porosie. Dhe pa dëshim se, përshdimisht u kam përlemruar se djetarët për balë këti të regjimi, por edhe të regjimive tjera, kur anore kanë zirë pa dëshim dobi dhe kanë zirë ursit shumë ta dhe duke u munduar që të bëj një do të thotë të marr një vendim lidhje me vazhdimsinë e një tregtimi të rradhës apo të përmbledh diçka edhe dobi të tjera kuriozore që janë përmendur me këtë tregim, por që duhet të vazhduar pas edhe me një ë ligjërat e treta me radhë lidhje me këtë gjëje, kam vendosur që domthonë të vazhdojmë edhe sonte më tregimin që kemi filluar klasën për të në dy takimet e kaluara. Normalisht i më munduar që në takimet e kaluara të për përsjellim disa prej dobive, disa prej kuptimeve, do të thotë çfarë kanë qenë teje të, të përgjithshme që në kuadrët e tyre an përmend dobijtë e tëra të shumta. Ndërkohësonte do të, të, të, të mundohem që ti përmendim më tej për dobën numerikisht por ju me tretim të detajzuar si kurse do të të patë mërasi në dy takimet e kaluara. Prandaj, vetëm sa për informim që të kemi parasur se gjitha këto dobi që edhe sonde do t'i përmendi të ndërru lëzër, kërkojnë me dëvërtet detajzime, serime të thukta, që të marim ato porosit eduara që vinë nga kjo të regim. Por duke pas parasur se ne jemi duke tretuar, një cikë e ligjera tërë që kanë dujme rëfimet, duhet shua rrugun edhe rëfimeve tira që janë pashtu të rëndësishme dhe përneve të nevajshme. Si do qoftë, në qoftë se ndalimi të kajetet që Zotë i Gjellewala për mestyre e ka trejtuar këtë rëfim, atër pa dushim se në gjdo rështë, madinë gjdo fjalë, do të nëzirim dobi të mëdha. Kur Musa, a.s. kërkaj nga bëni Israelet që të marrin që të ndërmarrim një veprim caktuar që është thërja e një lopë, atyre disi ju duk kjo çështje shumë e pa kuptimt dhe pa arsyeshme. Çfarë lidhje ka zbulimi i krir i kriminelit, i vrasësit, që kështë vroj një njirin këon e tyne, çfarë lidhje ka të zbulojmë ne këtë kriminel dhe këtë vrasës me thërën e lopës? Ata kët nuk e kuptonin. Dhe ragim i tyre, realisht, ishtë një, një ragim që konsiderohet, do tëtë, si një e, ragim i pahishëm, ma di, i pë edukat për balë një pejgamberit Zotë i Gjellë dhe Gjellë Aluhu. Andaj than, e të tëkhi dhuna huzua. Ata disi gjykuan për Musaun, në një gjykim që e lenduan me të Musën Alehi Sëram. Nuk ishte e letë për Musaun, a Rizam të thuet kjo fjallë. Dhe që andresht, pas një kohë të gjatë shoqërimi me popullin e tij. Ju jo e dini se Musa Alaihissalam ja i ka dëshmuar popullit vetë vazhdimisht sinqeritetin. Ja ka dëshmuar vazhdimisht për krahin hyjnor që ka, nga se edhe në kurrë ishin në sundimin e faraonit, kush i mbronte? Musa Alaihissalam. Kush ishte pran ty ne? Musa Alaihissalam. Edhe me deshin e Allahu Xhallahu anë që përmes të shpëtuan nga presionin e dhunëna Dhen nga represioni i ushtruar nga ana e faraonit, madje ata pan me sy mrekullit që i kishë nduar Musa alaihissalam, qoftë ato mrekullit që përmesurin posht i magjistarët, qoftë era ato mrekullit që përmes tyre mposhtë vetë faraonin me ushtrinë e tij, ata gjithë këto i pan. Pastaj e kishën të afërt Musa alxam dhe Shehrin sa i vazhdimisht komunikojnë me Zotin që lehola. Është shumë e shumë shum të tjera. Në padyshëm se një biografië tillë e mbushur me me me kontribut e mbushur me dëshmi dhe pas gjitha kësaj të vjen dikush të thotë kur Musa Alisa më thotë Allahu po ju urdhëron që të therrë një lup pas gjithkësaj ti thuat ti apo tallesh me neve ishte më e vërtet e rën për Musa Alisa E kur jam tal me juve, kur kam kërkut i që kanem më tala që sëtë më tal, më si një mësu me mu vonë ndë njëri kështët, kur? Kur ndë njërë nuk jam, nuk kam qen i drejt me juve? A ka ndunë ndë njëri se konfolt vërtitën, kur? E pse tash po bëj hajgara? I shtë eron, u lëndua mu së alisam, dhe vetëm nëse ndalë është pak, do të të të të vend, dhe mundush me paremenu pak këtë ragim, me të v Diku kurçi nuk, e nje, ti nuk e një njerëzit, ka një popullit i nuk ka një njerëz, s'ka pasur rastin me u dëshmu, s'ka pasur rast me u kozu, kush është normale është se njerëzit me pas para gjykime, veçanërisht në këto rrasusin, këtë situatë të mjegulluara, po kërkojmë vrasësin, kë thot prej një lup, është i famëgullie. Spoku për logjikën e arsyes njerëzore. Mirpo, një histori e gjat, sinqeriteti e vërtetësia, kontributi e gjitha këto, pa gjitha kësoj pa dushim se kjo akuz për Muson ishte e pa përbalushme. Pra ndaj edhe reagaj, edhe reagaj, me gjithë sabrën do tëtë Musa A.S.R. nga pejgambert erral, nga e rral që uspravua nga ana e poplit vetë si kur uspravua Musa A.S.R. Në gjithë mënirë, në gjithë situatë, me gjithë atë bëndë të sabrën me ta. Dhe qëfar tha? Tha eudhu billah en e kun e minel gjahilin. Tha, Allahu më rojt mu që unë të bi një nivel të i një randëve. Haudhubillah, unë e mu utalë me zotin, unë e po i thëmë, Allahu pëllështu, po pëllështu, po, haudhubillah, do bia partë që sonë dhe përfëllëm po e të është reagimi i besimtarit, në njën e mësimit të musaut a.s. Nëse përvokosh, nëse tuat diçka që nuk ta kanë, nëse të fëndojnë, A duhet me ragu, a po nuk duhet me ragu? Pa dushim se, të ndërullazër, gjithmon duhet me ragu, gjithmon. Mirë po, ragimi nuk duhet me qeni kufizuar në fjalë. Ragimi duhet tjetë gjithë përfshires, dërsa ragim, gjithmon duhet me bua vëtën. E cilë është ragimi tjetër? Aj që e bënd të vazhdimisht pejgamberi sallallahu sallallahu sallallahu në meken pa dushëm se vlau i Musaute a.S.A. Muhammedi a.S.A. e kishtë të njëtën përvoj me kura ishët. 20 vite më radhë e sa dikull e minë. 20 vite më radhë i sinqerti, i vërteti, besniku, më i miri prej nesh, la vdroshin të këtë tjere që ne e kemni nëpë që kësh se ka, e kështu më radhë. Dhe për një arë befasë, Befas u aktivizuan me kreçka patën, makineri, fushat nga të gjitha anët që ta shpallin të çmendur, ta shpallin magjëstar, ta shpallin burim i të keqes, ta shpallin njerë i cili po e rrezikon sigurinë e kurajshëve, sigurinë materiale, nga se tash me ty sfitojnë më. Ana e sigurisë ekonomike po rrezikohet. Madje dhe siguria e përgjithshme nga ze si mund të sulmohemi nga të tjerët për shkak të mendimeve tua. Filluan me etiketuar dhe me shpifër Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, lllë dhe shpifje. Si reagonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Si reagonte Musa alaihi salam? Si reagonte Isa alaihi salam? Tlarë historia reagimit të pejgamberëve të Allahu xhellahu te ala në pastë asaj që e përmend Zoti xhellahu te ala në Kur'an. Të nderojë vlazor. Para kësaj, para së gjithash, para njerëzve, para pejgamberve, si reagon te Zoti si xhallahu ala kur shpiflin për të? Si reagon te Zoti xhallahu ala kur ata gënjenin për te? Si ragon të? Si reagon te? Ne duhet të mësojmë këtë rregull në bazë uzimëve tona. Da çë reagimë tona mos të jenë të motivuara nga inati hakmorja është shumë të tjera që nuk kishin kur motiv i atyre që ndai këna shampull. Prandaj Musa alaihissalam tha e udhu billahi an nakuna min aljahilin. Aragoj. Dhe devia para është reagimi, si reagoj? Musa alaihissalam u distancua do thot gojaresht. Dhe u distancua publikisht nga jo që ata realisht janë veshur, po me nënkuptim jo drejt për drejt. Pa engjërare reagimi besimtaret për bën ndonjë akuzë, shpiftë caktuar. Nuk nënkupton detyrimisht shpojsim caktuar. Absolutisht, po nënkupton reagimi i tij nënkupton kufizim të manipulimit me të tjerët. Kur dikush thot, a pesha mos mëkon ski shkolë, mos mëkon ski shkolë për shembull. Andaj kur thua nuk jam, po njerëzit ndohen. Kta i thën, po dhe ky po jam. Andaj spaku shkakton një debat shoqëri që pastaj njerëzit kërkojnë argumente për të vërtetuar se çfarë pole ka mirë, thon. Prandaj spaku që nga njerëzit tjetrë reagimi që nënkupton distancimin nga ajo ja që po të veshët. Cdoqoftë, ajo që është më rëndësishme atë ndërorazor është ta kuptojmë se Kur themi se duhet të reagoj, duhet fillimisht të më kuptuë reagimi çka përshin. Dua të më jap një shembull që po kam sik edhe në disa raste të tjera. Allahu Jellahu ala në Kur'an flet për një familje me të vete shumë fisnike e që ka shumë dobi dhe ka shumë përfitime të flasim për këtë familje familë e Imranit, ali Imran, familë e Imranit, që gruaja e ti, realisht, uzotua për Allah Gjelle Huala, se një fëmi për fëmive të saj, do ta linte në shërbim të zotë Gjelle Huala, në gjami, ju në shpe, në gjami, shërbim në mazlive, shërbim në gjamisë, dhe në kohër atjera adhërim i vazhdo shumë Allah gjellë e gjellë e huar të inni në dhërtu lëke ma fi batni mu harrëren të të qabbel minni a zëtë une po elo në dhërtu në dhërë po zëtuem se komplet pa asë një përfetim komplet po të afali pjesën e shpirtit tem dhe pjesën e zamërësime e vladin tim ty o zëtë fëtë e kabbel minja ndë e ozatë për në e për mëje. Shukaj e këtë historik se qëllimisht u këthevan këtë pik. Dhe Allah u gjëllewale e fali, pa e fali të amër. Apo, kalët rabbi inni, ma dhatu ha, unë tha, tha ozatë, unë u zotuva, se komëta, komëta fal një fëmi për shërbim, por unë më ndëja se është djalë, nga se djali, më ashkulli, është me i përshtatë që më përshërbim në publik. Ta shkjo doli femër. Doli femër. Me gjithatë, e lëri vakëf për zotën gjallën e ola fëmine vetë. Ku u rritë mërjemi, a.s. U rritë në këtë familje që parëmëndoni, Nga, nga dishmëria për të sakrifiku për Allahon Nuk kurse nasë fmit Ta shparamena, gruja i mëroni Qëka ka jap halat tjera që si ka përmenë Kurani, kur, kur fmine ka halon avta Nga Këfis i pasër Që i ka rënd të këmësahu a.s. Rënd i ka të këmësahu a.s. Doli mërjemi u rritë në gjami pa dalë kur gjithë mund në shërbim të Allah në shërbim të njerëzve këtu u rritë dhe rison i ditë bëfas i ndodhët i qka mërjimit i ardhë një njeri pa njohur nuk e njefte dhe qfarë tha unë e kërkojmë brojtën e Allahot për teje a ju prezentua sër Gjibrili Apo, dhe mërjemi nuk pat në ujme i bot dy fjal Për të kuptu e kusho Gjibrili A e është e rritë në familin që e këshimsu Gjibrilin E dente e kusho Gjibrili Nga se gjyshërve të saj i kishtarë ma heret Kishtarë i Akubit, e Josufit, e Musaut, alësa me kështë më rad Dhe i tha se Allahu Gjallahu Ala ka vendos Ka gjyku zoti, ka marë fund kjo pun Që ti ki me linda dhe Ishte goditje për te, subhanallah. Jumë kuptim të caktimit të laot, por unë jëmë hinë gjami me eruit në derin. Unë jëmë, unë, unë, tash, unë, unë e kam problem që shmi kazu njerëzve. Nga se njeri ndershëm nuk e ka let me i prietu akuzat. Ajë që se ka gajle autoritinit, i thujnë hajnë, i thujnë, ajë se ka gajle, i gra, se ka problem ma njëri që ka fëtyr, njërë mi thunë hane në dy mëjtës në më flenë më lapënë, që shë më tha ove ka bajgara, e, e se dihune së në banë njëri, njëri me fëtyr njëri ndershëm, aje që investan për autoritet, për ndikim nuk e ka kalaj me përbalu takë qashtut, ndo një shpifja pa ku si i bëd dhe që farë tha mërjemi alesam trekimi, mërjemi tështë trekimi veti gjithili tha, Allah u ka vendos dhe Allah u kur A i vendu, a i bënë që dën, ka dënë, ka morë fund kjo puna. Në njemi e fshetë e shtatë zaninë, nësha i rritej, rritej, të i njësë ardhkoha që s'ka mundësi me më shifë, i ku, shkoj larkë qytetit, i erdhën dhimbjet, këtë ke, është kjo shikohë, t'i shtëri më rëndësi, dhimbjet e lindjes, sprova, ngarkesa, Vërtetë ajëtënimit të më to qablë këtë dhe kuntu nesë mnsia. Ma mirë që të më qenë punë me dek para kësaj dhe kisha më ku ne harruame. S'ka Mërijem. Hej kur kush më më ditë mu se me me poshtë. Për çka tha këtë? Jo për shkak dhimbjeve, jo, as për shkak fëmijët. Po për çka se çuish me dalë njerëz vllapëm. Mosum ka prek mashkull kur, na skom bur. Po as ka zej tash hall ku ti, se kush jomun Allah. Çka kom dot? e mori te juaqet quma ta humile er te populli soi duke bart ndor si e kan pa me i hera as pa pyet e ku e mori as pa pyet mos e di ku absolutisht si e kan pa ndor than nje oht e haruna fo humut e harunit te baban se ke pas kse panira as nonen o ma kanet umu ki begjia as nonen se ke pas lavira ku dole te kripika, pëtën. Nonën se ke pas, ku dole ti? Ma kene e bu, kimra, e sowin, babën se ke pas burt, keqë. Pas nonën se ke pas lavire. Ti ka dole kështu, pëtën. Donë, ti e që kja. U deshët me ragu. U deshët me ragu, përë. Si ragu e më rimi? A ju tha, vëllahi, billahi, në më ka arë gjibril, në kështë, në kështë shpërë e dinde se gjitha këto jenë debate nuk silin dëbi qëfar bëri aja tha inni në dhertulli rrahmani sauma unë e sët agjerushumim ju pa buk, pa fjall se saum është gjitha përmbakja në qka që përmbash përmbash nga buka agjerushum përmbash nga fjall agjerushum tha unë e sës flas fe esharat i leji e këthej gjivështim ka Isa Alehi Sram a të thënë, kejfe nuk kelli mu me në kene firmehëdi sabihia të qysh me funa me këta, na me ty këm pun lejt e thëmin a jo bëri me gjesh kafmija këta është fletë për mu nëse unë flasë nuk do të arri kur mjë u bin djuve së nësë konfaj nga se kësoj radhe do tëtë keqkuptimi është i nivellit të atilë që nuk krymë pun fjallët duhet me internu vepra Andaj Allahu Gjellewala i tha Isaut fal dhe tha Inia Abdullah unë jam robja Allah atani elkitabe më ka jep librin, të vratin më ka jep ingjilin o gjali një nebija dhe pejambar, lisht, më ka bo pegambar kër alisht do të më bëngë shtë zotit Gjellewala por foli Isa a.s. ragimi i mërjemi të nërozë nuk ishte rragim debatesh, nuk ishte rragim diskutimesh, nuk ishte rragim ngritje zërash, nuk ishte rragim shtytjesh, asni nga këtu edhe pse, edhe po të rragante, kështu mërjemi, ali israën, nuk do të ishe një qëka e pa, e pa zakon shme, të prejtë një pak të ju kalzaj, ma djebeni israelit, nuk e kam pas të pa zakon shme të ndodin këto gjëratë, nëse ka pasë shumë, që dina kanë do në vaktyna, ka qenë normal me kuptu që ka arzibilja ka buktu, atë e në mësu se kanë pasë njëra pegamber, me gjithatë gjitha këtojla, pra ndaj ragoj me vepër, ragoj me, me vepër, dhe kështu ragojnë të Musa Alehi Sëram, dhe kështu ragojnë të Muhammedi Alehi Sëratu Asëram, i thanë magjistar, e i thanë gjithë shka, asë një herë, nuk ragojnë, në bas të akuzës që ju thakë, nga se e din të sa ata e din kushë kjo përën. E dëshërën të të rënën të akuzët e tila me veprët e tijë përën. Jo me fjallë, me veprët e tijë përën. Pra ndaj të ndërëlazër, kush kishte më shumë hapsirë për të vepru kundër tjetërit? A më shumë kishin hapsirë dhe mundësi? Kushtë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë kë për të vëpru kura ishtë kundër Muhammed Ejtësam apo kështë e Muhammed Ejtësam më shumë hapsirë dhe mundësi për reagu kundër kura ishtëve si shtë e situata më shumë 20 me nja 50 me nja pa krahësushum dhe prapësa prapë me vepra i më poshti me vepra i më poshti nuk ka ndodhë të ndërën lëzër nuk ka ndodhë që të vjenë dikush në meke e të rrën me pejgamberin sallat dhe sallam ja të janë dëgjën fjalët e ëmbla e të jashe silit e mira e të jashe adurimin e bukur që e bënd të përzutin gjerëlevaran nuk ka ndodh që me e pa dikush hishtë razi duke raguaj e që të tëtë mire kanë korejshtë ato s'ka ndodhë kështu ato nuk ka ndodhë kështu ma di u, u a kanë përmen u të bëj për rëbija ishin kurejshtë e megës duke nejtë largë dhe pejgamberi sasërëm duke bëjë badatë në qabë thaut bëjë berëbija po shkaj të këmuhamidi pja bëjë një ofertë edhe një ofertën se cili paragraf e ofertës më banal dhe më ofendu se tjetëri para më ndojmë i thonë pejgamberi sasërëm je gënduar nga tjo që pëtë vjen ta gjyëm një gru të mira të Subhanallah. Kjo është ofendim, iskajshum, kjo është banalitet, që është turp me e përmena, pëtën. Të mja pa thonë, pejgamberi dikush, kush e dikush, po u njëri elitar, u të bejë vërëbija, elite kërë ishme, më Allah ishte në në qëmimo tënë. Dhe të provokon qdo që lisë të brendshme, me ragua dhe keq me ragua, pëtën. Si rragoj pejgamberi sa së dhe? E ndëgjëj dirin fundë thash gjdo paragraf i ofetës më banal më ofendu saj para prak ajnë dhe gjënte kur undal se fullri utbe tha e ferak të ja bëvolid e kryve nuk i tha o utbe me emër o filon por prap e ndërëj me emër me i thirë në kohën ta se kohë arabin me baba i filonit ka që ndirë ato ka që ndirë Për të asyje dhe ata që s'kan pas mi, kan marë kësi ofiqesh, veç me kunderu. Përshme, a i shërra djelana s'kaf mi, mi t'posh të njërë me umu Abdullah, në unë Abdullah, është nërë me pas, dush me pas një titull, qëllë i shkollë u konë, që e ka për glemërë të më nuk e tha, ojaran, për shambullahëm, Allah kjo është e muadahëm. Jusuf a.s. kurimi të komunikimi, Si i tha, ati që e montën bërkë pa drejtësisht e montën? I tha, o mratë aftër, mratë je, ti kjo është nivellit, pëse ti pa e keqë përdorë pozitin e mratët, kjo është e jotëja, ama on nuk bi nivellit në nënqmimit të të, të përbuqë, sa thëmë. Onda i tha, ja e ba valid, o baba i validit e kryve, tha po, tha fesma i dhenë, ta shë ngopi me e. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në A ma bu në më firtën, nga e përgjigjën e përta. Nja lezëj disa e të surës hud. Dhe duke i lezëuar e të surës hud, po thuaj se, subhanla, shafitej në tok, o të bejë bërëbija, nga fuqia e fjalve, që i ndëgjën nga se ishte arab, dhe ishte letrar, e din të shumë bukur se këto fjal pe i kujtë vinë. Kore përfundaj pe i gamberi sasarim, asë një fjalë, në ngretë othbej më rëbija dhe shkaj, duke ardh rrugës pa e shë Ebu Gjahli pa e përsi lë ftyr endhe pa ullë othbej më rëbija që fa i tha Ebu Gjahli tha, jë ardhë me një ftyr tjetër, ju më ato që i shkove që ka më bua, tha së është ta e ftyra që i shkove me ta tjetër ftyra kjo që i erdhati me ta tha, une e komni një fjallë që nuk mune me më husë së shumë namë një Allah, tha Fjallë ma tëmëllë, edhe fjallë ma, ma që, që, që, që, që realisht pushtanë, fjallë pushtuse në kuptim pozitiv, të mërë me vete, ishte aja që i ndëgjohën nga Muhamide Alisabë. Ka se tjetër është me reagu me fjallët e Allahot, me mrekullin e zutë i Gjelleuala dhe me i gjetë ajetë të duhura, e tjetër është me reagu me fjallët e tua që përzien me inatë dhe me mletë aldo. Kështu reagonin. Prandaj po më reagoj por me veprë. Po më reagoj por me histori dhe biografi. Po më reagoj por me fjalët e Allahut dhe me mësimet e Allah xhallahu ala. Ndërsa gjithë format tjera të reagimit nuk janë pjesë e historisë edhe biografi së këtij karavani, janë të tjera ato. Prandaj edhe në një rast kur unë nënçmua në përshëndetje pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, reagoj me këtë të dytën, njerëzorën ajshja radiallahu anha dhe intervenoj pegamberi sa më dhe jo kështo kështo ja gruz veta jo kështo edhe pse ajnë dhe gjoj për buzjen jo kështo raga, po raga me atë që ta kanë ty pra ndajtë ndërlozët shkurtimisht me se tema ragimës nështë teme madhe i po duhet ta kuptu një gje nëse duna me e përmbledh metodën që duhet me e ndjek për ragimë ka shumë pika. Kërë agim në nënkuptan familje, në punë, ku do koftë, ku do që ti si musliman, mund është më u provoku, mund është më u ofendu, si njëri mund është më u nënqmu. Pa, bika i ri hakë. Nëse dëna me i përmlet pikat, thashin të shumë ta. Po, du me përmlet pikat, veç një tri shpejta të. Bicinat pika ndërtojt, metoda e pejgamberit e sëmë nënragim ose një brojtje. Metoda musota lezon, metoda merjimit, metoda e njerëzve të përzier. E para të ndrohet pika, por është reagimi në bazë të reagimin në bazë të vlerave. Duhet të reagoj duke i ruajtur vlerat. Nëse reagimi, do të thotë, është i ndar nga vjyrat që ke besuar të, nuk është i legjitimuar. E kuptove? Unë kam vlerat që besoj në to edhe une në bas të tyre veproj, edhe flas, edhe komunikoj, edhe lidhimi tësi, po edhe ragoj. Dhe nuk këndarje me zvlerëa që kom besu në ta, me silës timet e mes, mes mënyrës të ragimit të tunë, kjo është e parë. Dhe ti gjeje 23 vite, provokimet vazhdushme, sin me eken me dine, nga për që i ndotën për i gamërës onë, gjeje një herë që ka raguar një ragimi cili nuk përpudhët me vlerëa që ka thyrë të e marrë me i thonë dikush, e, ka dalë i ja arrasur Allah, e, një është ngucin, të shonë një është ka dalë, nësë mëso, mëso nëzhejfart, a kanë dudë në herë, me i thonë kështë, në kërë aftë, në kërë, në kërë se kanonë, asë një herë nuk ka dalë jashtë ta vliro që ka pësu në tu, pra ndaj e ta kanë vazhdu, por dhaj ka vazhdu, othën. e dyta të ndërrua zërë, ragimi, mështë të kufizohet në fjallë, por të përfin edhe veprat. E kur bët tërsi ragimi, ku përfjet fjallat dhe vepra, përqindja shumë e madhe duhet me i taku, kujtë, veprave. Ndërsa duhet me e lu një hapsir dvogel, fjallve, edhe tërsi musa, e lësa me thonë, a u dhe bila, po unës jam bre kështo atë, po kurin kur një mësumë në mpomuk, unës jam kësi, kaqë, edhe këta kërrelip situatat dhe regulli treqë, du me përmanë është që të ndërëzër ragimi, në që se duhet më bërë, si metoda ose pika, i kësaj me dërëzhi është që të ketë mundësi besimtari të bënë ragim i cili realizën dobi ose evitën dëmë. Në që ufëse ragimi të saktuar mund të shkaktën dëmë matë madhë, të nëzitë zhurëm matë madhë, apo atë realishtë duhet me pasë qasë e tjetër aftëm. Pra ndaj të ndërëzën nga kjo që muset që më tha, në marrëm se po me ragu për mësohu që vishë aftëm. Dhe aja që e përmdjetë tërë këtë është se gjithë do kushë duhet me ragu në basë të kompetenceve edhe pozitës jë e kapëtëm. Në basë të kompetenceve edhe jo pozitës aftëm. Do në si kurse është edhe në gjithë aspektë. Jo, sot dihet kur reagon filone kur fisteku. E kur fistek, reagosur. Prandaj duhet më mësuar të reagoj në bazë të niveleve përgjithëseve dhe kompetencave. Pika e dytë që do të përmend është nga ajo që morëm të ndrozo Allahu Jellaluhu wala më ka mësuar që të arrijm qëllimet shumë të njëtë në kësaj bote. Çoft ato që kanë të bëjnë me dobinë tonë në këtë dunia, apo qëtë ato që kanë të bëjnë me, do bëjnë tonë në ahirat. Për të gjitha këto qëllime, për të gjitha këto objektiva, Allah u ka përstatu sebebë. Sebebë për këta është i kja. Dhe Allah u shumë e danë, kur rubi ja qëllonë sebebit. Shumë e danë. Nga se kur rubi ja qëllonë sebebit, edhe i përmba sebebit, gëzotë Allah u gjellonës e rubi, ta është komë e mërit e funi. Përëndaj, si kurse e kemi si, kemi së rrasë të tira. Korubi pënduat të gëzote gjelë le walla. A gëzote, Allah, shumë, më di ka silë të pegamë shumë shëmbull, se gëzote, Allah, u më te përse, që gëzote një që i ka upë devja në shketin, e mbi deve ka pijen e ushqimin, këti ka upë. Përënaj në shketin në grati. As metrës bërt, uz, as buk, as uj. për të ushë, as bukë, as ujë. Që bënaj? Ushtremin i femë, dhe veç për dhe kur plëkshtohet e lodhët edhe pret vdekjen, në venëse më jorë vdekja i ardhjeta, i jër ardhjevja dha i këcej pej pej gzimit e kapi devën dhe tha, Allahume në të abdiwa në rabuk tha, zët, të i rubi e më një mëzutit, akhta e mi shiddet il fereh, tha pejke me sën gabojnë nga gzimi i madhë, u habet zike që me thonë, u habet e ka pru kësht shambull pejke me të guse, Allahute e konë shambulli i maj madhë një lërga se me përgjësu, po, a munime me, me pasak, zotë, Allah, kur t'i kush pënduat? Pse? Kanë thonë djetarët, një pjërsi i vërse, je ka qilu sebepit që e pajtonë me zotën gjelë dhe gjelalu, -Gjel që shtu pajtonë më qpejta, përën, kejtë që ka e kjeprish dhe i tash me mu, tash t'i në rukë për me qilu, përën, andaj, këzot, se për andaj për i gëzotë se i në sebeb, përëndaj ku i desu për sebepe q ka se Allahu të bare këtër të ndërmozër aj e shfaq aj përca këtën sebepe në bas të dies dhe ursis pa u konsultu më rap të veta së në veta njeve përndaj Allahu ka vendus sebepe me e kuptu fjallën e ti meri sebepe se të rati Allahu ka vendus sebepe për me shku në gjenet njeki këtë sebepe shku në gjenet Allahu ka vendus sebepe që Një jetë bashërtore me kone lumëtur. Zbatoni se bepet, keni me kone lumëtur. Ka vendosë Allah se bepet, se qysh, a rjetë një lumëturi familjare. Një ke se bepet! Mi për i, ka, i kena iniru se bepet, e që ka nga gjëtë? Shumë normal. Pak nga ka gjëtë, se që që, që ka nga shkelat. Shumë normal ka po. Këtaute se bepet! Andaj, se bepet! Shumë më nëndësi se bepet! Do bia të rritë, të ndëllëzër është. Në këtë regim bëhet fjallë për një vrasja, apo? po nuk për ditë vrasësi, nuk për ditë vrasësi, dhe nuk ishte bashkë e thjeshtë kjo se nuk për ditë vrasësi. Nga sa aj që e ka vra këtë viktimen, e ka marë trupin e pajetë edhe e ka gjujtë të mahala një fisi, e pasaj në sabak ka thonë kë fisi, kjo mahala tjetër e ka vra që me ishtin konflikt, do të ishte rezik që të bët luftë civile, që që qëtë nukonë bashkore, luftë civile, një popullë më bo kërsh me zveti, për njëri. A da ishte shumë bërënësime e gjithë, do lo, no, kusho këvë rrasësi. Nga se me këtë zbulim, ndodhë të siguria, stabiliteti, shëqëror, të ndëllazër, mësime të kujtë garantuan stabiliteti kush e e kthej sigurin, prapë për shoqëri, kush e evitaj mundësin e luftës dhe gjakderdjes, kush? Mësime të Allahu Gjallaj Gjallu Hafton. A ju tha, bëne këtë, bëne këtë, u bozidhja, pështu mpi luftës, nda ju komësik edhe tek edhe tek mësime të dybive të ademi të alisam. Ne qovë se respektu mësime të pegamberve, s'ka urejtje, ska, s'ka gjak, s'ka luftë, Ço ze respektuan ato mësime të njerëzve. Ngase pejgamberi i Allahut kanë ardhur me i paitu njerëzit, pasi që i ka futur në konflikt şeytani dhe i jepse atë. Edhe kjo. Mësimet e pejgamberit kanë ardhur në vasir njerë si sigurinë dhe paqen dhe mirësinë. Pasçi ata e kanë humbur si pasojë lakmisë së xhenojisë së zrisë këtë merat. Andaj çta çshtojm pejgamber gjithmonë çshtojë gjon. Paitë këta, largoe kët sherr, mësoje kët ignorant se u nje të disponimin shërekët me lenë Allah që këto gjithë më pejgambertin kohë. Prandaj edhe roli un duhet më qejn këtu. Pasues të pejgamber këtu janë. Evitojn konflikte, pajtojm mes njerëzve, largojm për çar jetë, kthejn disponimin mes njerëzve, është shumë të tjera që kanë bëu pejgamber. Prandaj shikoj sot gjatë ditës, dje, nesër, pasnesër, sot ke realizuar nga misioni pejgambertavojë dhe vola për ball njerëzve randai te ndrlozër jo vetë musliman që na po themi por shumë nga filozofë dhe mendimtarë me vërtetë eminent të shumë kohrave kanë thënë se mësimet e Muhamedit aleyhis salam janë garanc për mbartvajtin e jetës mbi tokë aftë. Mësimet e këtij burri janë garanc se do t'i japë të drejtë çdo kujt. Mësimet e këtij burri të madh janë garanc se padrejtësia do të shkën duke përrenduar. Dhe sa so ma te për përrendojnë mësimet e pejgamberit, ashtë ma te për linë dili i zulumit. Dhe kjo është që shtë shkën kje puna, përton. Gëse e ka dërgu Allah u gjellë ura pejgamberit, në kur, në kohën, kur dili i zulumit ka qenë në kulmin e t'i ja, përton. A ka qenë që shtë duke? Shqikëje jetën e, e njerëzimit, njëve që arabve. Njerëzimit si ka jetu para se marë Muh kërë erdhë ajë, si e të jajatëm, si është e njërzimet, që shtutë të gjithë mund, ku ka besimtar, ka pace, ku ka besimtar, ka siguri, ku ka besimtar, ka rahati, ku ka besimtar, ka besnikri, ku ka besimtar, ka përgjëtsi, që shtutë duhet me konë, nëse e këna dërashit dikon, duhet urgentisht me, me përmirësu nga se, e këna bërë që mundit pejgamberve, që ata u munduan që imajë i tyre me qenë pak më nërjushe se, aja që s po prezentohet apëta. Do bia tjetër të nëtër është se Allahu Gjellë dhe Gjellë hu e qëtë ha kun shesh me qëka do kuftë. Me qëka do kuftë. Sëtë hanë Allah, bëhet fjallë për një, më akuzua u shpif, nëse këne vra, ja, të, më haltonë është, ju se këni vra, ju e këni vra, këni dojsh me amartë pasurin njërit, së këne vra në, për në u akuzuan për vrahësje, Dhe më vërtet, më vërtet ishte situata e kletshme. Peccato është me gjithë kush e ka vruar. Ata se që ju mungonin shumë, shumë dorëta, ë, mjete për zbulim, por e me kona të mjeteve është përsëritur që nuk gjendet kriminali apo. Nuk gjendet vras ose mund të fajohet pa fajshëm dikush. A e çitin shes Allahu vërteten? e shpajsoj Allahu gjellë gjellalu një mahal njerëzish dhe e demaskoj fushatën e vrasësit që fojnë me qitë dikun tjetër andudhi Allahu e qitë në shesh të vërtetën dhe demaskoj intrigat e ndryshme me qka kur ty e mu së ta mërmeni atëm kur ndoj është të përshamu diku diku shumë ajtë me tonë hajtë ti me na Ciushallahu dhe jalla ora kish me kthi vërtetën. Për shembull, vallai ja çon ismunje tron, vrasësit, edhe aja she siklet në mundime thotë në shtallom. Për shembull, për shembull. E çet çeshallahu jalla si një fëmi se kish pandzon gjumin natën e ka pa e aj se ka pa. Për shembull. Ës betohen Allahun e madh as mua as juve. Kurs na kish ku menja se vrosi komu zbulun me kofsh lopos. Kur me një kofë shlofës, preke dhe kene marër, kërë kështu? Pra ndaj, ti njeki se bepet, ti bonu i mirë, qëshë Allah u demaskan dhe shfajsan dhe pastran, ti ki mu që dit, ti ki mu që dit, qëshë ka me dollë në shesh, do të tëtë, edhe aja që potentuotin vishët muslimanëve, se kush janë, qëka janë, kush o pejgamberi të ti, ama ti bënë sabër, dhe silusim bas parimeve dhe urzimeve, dhe me maturit dhe me ursi, ti më zv Përndryshe, kimi u çudit kush dalë dhe thot, po na nuk e di. Kush dalë dhe thot, për shembull diçka që janë rrezet e para të atij dilli që kanë më treguar realisht se a janë musliman faktor të stabilitetit apo nuk janë ata. A janë simetë pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem faktor të stabilitet apo apo nuk kanë? Allahu kot këte bën çyrë donai vetëm. Ai është fa'alun lima yurid. Ai bën çka ai don. La muaqqiba li hukmi Allahu subhanahu wa ta'ala nukomunsi me i vendos presje kur kosh gjykimi ti. i tij ai thot pik ka marr fund ai po bon m'qysh don me lop e me dele e me e me çka don ai vet te ndroze er e çet shosh vërtetësin e dinit vet apo e çet shosh pa fajsin e ummetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në qoftë sa ata i morën se bebat në qoftë sa ata sillën si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Nësa ata i ndjekin moralin, edukatët i, povë Allah, eftër. Me lene Allah gjëllë e vala, me qofësi ndryshe, atërë do të bëtë prapë ndryshe, po jo mirë, Allah në rruajtë. Do bia të jetër të, të ndërdozër e kësaj, është se, uh, në këtë rëgim, sigur se shpeshë hermë kuran, qdo faqën kuran, subhanë Allah, të shfaqën madhështia Allah gjëllë e gjëllë e gjëllë e dhe madhëria e ti, eftër she ka u vronin yere ata ko i shite vet në tokë se kanë marrë kush e ka bën atë e mor vesh Allahu xhelahu ala mbi taçi jaftë ai edin ai e një pra e kjo të bën çetë të, të edukuosh në frymën e njohës Allahu xhelahu ala ai edin freshit vallahi më shf çka dush bë çka dush ai edin nafa ai edin edhe mjafton që ai edin mjafton kjo gatë ai or gjykot se atë Paramendat për shumën këtë botë, njëri mundohet më mëshef gjurëmet e krimit vetë. Mundohet më mëshef për babës, për nënsë, për këshive, veç gjukatës i din gjurëmet. Tjertë, kur kur shtë dikë? Komarit, kur kur shtë ka marrë? Paj çaj, hajë balashtë, taj çaj, çaj zban me ditë, po të më thoi za. Se tjertë? Epo, jo, kur kur shtë duke din. Kur kur shtë më ka pa, veç gjukatës i më ka pa, Andaj çka dvin me shefin një në kur gjykakt se si supra me din. Allahu xhallahu. Ai që ka magjiku e din çka ka bue. Etaj çka ka a kim shef pe kti apo ati? Andaj mos um shef gadija zotet. Mos um shoh nga shikimi Allah xhallahu wala. Ato çka kimin zemra i din zoti xhallahu wala. Andaj të shpretojmë të pastrohemi nga xilia, nga xhelozia, nga lakmia, kamë patqshia, ka sallahu po i shet dit për dit zemrat tona e po i themi Allahut Allahu Akbar, Allah është më i madhi. Ai përshën zëmërçi si orobiam. Ha doko dish ka matmoda sona po. He këampton, he kë. He kë. Ne vëna nin xhamatin saf, Allahu Akbar të thon. Allah është më i madhi. Ai na nin. Po Allahu jote lavala apo ndin nga zemra saqë ashtu sa është më i madhi. Apo prandaj duhet që me Allahun xhallati pastrojmë çështjet. Te Allahu timit pa, te Allahu timi të mirë. Te ruhemi nga Zoti xhallal xelalihu. E pas taj, e që të ndodhë dhe qka, qka do që të ndodhë? I thushë Allahu Gjellewala tjedin e zëtë. Ta shë a me lup, a me qka e ban tjedin, a ma tjedin që nësë jam që shtavta. Pra ndaj, Allahu Gjellewala për me i pasru ropte vetë, nga jetë që u nveshtë shmin, padrecisht, e që ata nuk ishtë në ashton, ta është ka bo që dina, ka folë thmia, sabia, nia avdhet ka folë, folë, Lupa, e ruk, në ftyr, dheknin, ajqot në kom, thëtë që kem ka vra pët desë. E bënë zotë i këta për. Andaj, te ka imë bështetu, bënë u mirë me te, mundoh mu pëjtu me te, bënë u sinqertë me te, me te, jo me muas, me ty asë më kërkanë, me te. Ajle të njësit mirë, qyshtë një Allah, gjallera, që është të sillu? Dhe lavdatat e miliarda njerëzve mos të ndrojnë për të sefim përve vetë se Ti me konë të ka Allahu qështu ajt nje, jo qështu një njerës, ato. Për ndaj, bëhu i mirë me ta, ato. Në shikë ka fuqinë, Allahu Gjellewala, fuqinja ati. Allahu Gjellewala, Wallahi, të ndërrodhë, ka, ka mujt, me thonë, qënë kom? KUN! Dhej mu qënë kom? Faja, kun, bëhu. Aji me qëka dënë bëndrëshima, Wallahi me qëka dënë. Për ndaj, ndërruar, motër ndërruar, kur mësui zbohat kjo punë, Po ti mundohme bo se bepin, pas ta i leja Zotë i Gjerda Gjerari hua, nga sa i pëdeshi, si kurse kanë thënë të parët, në qofë se qilë dhe toka bëjnë marveshje, apo më të shtypë, e ku kime shku ola, qilë dhe toka thonë qitë rëbë, penzojnë a përfunja, nësi i më bështet në lanë ajë gjënë rrëgdali, te ka i më bështetu dekaj sikurse tha Allahu xhallahu ala wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut mbështetu ne aty qe është i gjallë qe nuk vdes ai është i gjallë prandaj këtu ku ku e kuptojm fuqinë Allahu xhallahu ala dhe ne duhet të nderojmë vdesë motra vazhdimisht në Kur'an të lexojm faqe të Kur'an të xejm këto vende ku Allahu xhallahu ala prezanton diturinë e tij absolute që të din çdo gjë fuqinë e tij absolute që ai bën çfarë do të dam që të na shtuat besimin të që të na shtuat në vërtetën të që nështu të kujdis nda i ti, e kështu më rratho. Nga se nuk mund të i përmisujme raport me Allah Gjellewale, me diqme të mirë se me, njohin dhe Allah Gjellewale. Kush e nje Allahun, e ka mëllet mu më përmisu. Dobija e rrathos të dhe, dhe zrështë. Në të regi me thuhët se a, i vrari ishte i pasur. I vrari ishte shumë i pasur. Por nuk ishte të aferd përveç një djallë të vlatë. S'kej e të ofro. Një djalë vllau te kishte. Dhe ai djali vllau shupret ke me dik, o migja për më pas, shupret ke. Subhanallah. Kësh kur ju heq, kë i tha, "Keç e kam tipot e lobën. Po do të më dekone." Edhe pse ai ishte simbas transmetimeve i moshuar këtë herë. Po kti shupret ke. Edhe de kemi anrëç migjës me dek pak më herët atë. Po ai pak më herët nuk dësai, dës me saktimin e Allahu gjithëherë prap. Po, i shkreti ky që e ngarkoj vetën me këtë vrasje. Deshti me e vra, mja buni të keqe një njerit, për mja marrë pasurin dhe ajme përfitu. Qështuaj planifikoj apte. e përte. E qështuaj dulli. E humbi edhe agjen, migjen, e humbi edhe pasurin, edhe humbi lirin e vetë atëm. Nga se, unë dëshkuat. Pra ndaj të ndërdozër. Mërë në regull një jetë Allahu Gjallewala thotë paraksaj Allahu thotë në Koran Ajë që i ka vendusë ligjet në qilë në tokë Ajë ka thonë Wa la je hiku El mekru esajjiu es Illa bi ahli Allahu thonë në Koranë Nuk i këthet e ke që e kurthet As kujtë Përveç ati që e ka thurë Ka mu pështjelë në rjetën e kurthetve Ajë që e ka qenisë kurthinë Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t që është ozoti gjalë gjalë lule. Edhe këu pëtell që shtop. Pak u bor muin shoshni normal se sprova që ozoti gjalë vës pran, ama dulshësh apo. Edhe Yusuf Feisson pak e ja vujti ka pak po ja pagu ti zoti këta apo. Skaj kurdja Yusuf Feisson. Ja pagu ti Allah gjalë valla apo. E dulshësh. Vet ajo që ja boni atë sërtha, elana hashas al haq. Çiko që shpreh Kur'anore, hashas al haq. Duer u qërësu si dili u bojë vërteta, s'ka pikë më dyshja, e në rrava tu, unë e kështë aje që e bojën atërë. E pa, kush rronë të? Kush rronë rjetë, dhe të aje që e thore rjetën atërë. Aje që djetën të Jusufit, te ma ke bojët tjekë unaj, unë e s'ku më dashtë, ja prunë i allohë ditën që me thonë, e në rrava tu, publikisht apërë. Publikisht me thonë atërë. Përëndaj, Asgjë e suksesshme, ndunjo me hila këto s'bëhet kur ato. Wallahi, duke jamu hu dikujt mirat, mos mendose privatizojnë servapet e dikujt e i merr ti ngritësh kur ato. Munë dikush mir, që më bunit mirë, posa ka bój zmetën murrit, apo vjen dikush edhe thot, unë ja bój zmetën, ja merr dikujt punën, ja merr dikujt angazhimin, ja merr dikujt kontributin, edhe tenton me urrit mbi njerëz te dikujt shkorto kjo. Vallajë shkorto bian, bajagëh dhëmsh më sot atë. Bajagëh, bajagëh Siria ka mosaj. Bajagëh kaç thajë atë një javë atë. Nëse do të dënë më ngrit mbi njerëz në dikut, korr mos apo Kabulkat. Pranojë dyrën tënde. Pranojë pranojë mundin tënd. Prandaj vëllah, begatiçit i Allah, që ka palla, çka ka qië? Ku ti ka më shumë than Alhamdulillah, as përpara. Mir po më zili, me inot, me xhelozi kurs ka sukses. Në dunja ka sukses. Paramëno ku dunja ja e ecën punë. Paramëna herat ku është keq paç, ti s'ka mundësi me pas atë. Nuk ka mundësi atë. Prandaj edhe ata që tentuan do të thot me i arëmby ndershmërin pejgambert aso me marr për vete, ndaj ata ndershmëri të kisë është uladën vëllahut. Uladën e uladën e fondë të morë vesh njerëz që katkon gjithë pa ndershmëri jamë, pse kena di në atë që ato ata që tentuan me me i arrëmbyën dërshmërinë Mariemet, që ajetjet e pandërshme e ata xhelozët apo tropse prap, prap Zoti i Gjallë ola e bëri çet dysha pun. Prandaj wallahi kurr në kurrës me hile nuk ka sukses. Ko ko përfitim momental, thot dikush unë ku bëj dyra më ka, po po vesh. Ësh dikun, ësh dikun në riet Më ndohë më pasurë para se marë se talitë kamë në përë. E ka qitë dikonzohet e gjellë vëllatë. Wallahi, gjithë dë njëriu që dënë me intriga, me hile, ja ka vendosë Allahu një kurthë dikonatë. Nëse më rinë më përmirësu para kurthës, ljumë jajatë. Nëse nuk më rinë, bajë gje kja që ka më pështilë në rjetin e kurthë, që suni një ka askosh, ati kurthë që Allahu ja vendosë, njerëzve që jetojnë me intriga, njerëzve që jetojnë me shpifje, njerëzve që tentojnë me ungrit mbi autoritetin dhe djersën dhe mund në dikujtë, kësë në botë kora përto. Përëndaj, këtu e mësime të shumë, ta thashtë që jo, dalin nga ajo që Zotë i Gjellore ka përmen në kodrë të kësaj. Dhe e fundë që du me përmen të ndërëllëzër, është se Korani neve në jepë një një bazë, Kurani për njëve është edhe një fjallor, që për mes tina i kuptojmë fjallë të mira, punë të mira, po edhe punë të këqijatë. Andajti në Kurani, që nga filimi, kur së lojnë me e njënëzua, dirin fund, edhe në këtë rastë të këmusa, alisa me shese, nga veprat më të qortuara në Kurani, dhe nga veprat më të shëmtuara në Koran është i njëranësa. Gjahel me kona për njëri. E njëranësa të ndërëlazër nuk nënkuptan munges informatash. Njëranësa nuk është munges informatash. Këtë Koran nuk e qërtan shumë. Këtu Koran nëzit, mësa dhe informahu. Ajo i njëranësa që Korani shumë e godet dhe shumë e qërtan është kër njëri ju vepran vepra si kur bënd një kur që së din a kjo e din eftër që kjo është një nësë i keqe ati që nuk i krymë punë informata a i e din si kjo punë e keqe edhe e bënd një si kur se e bënd e që nuk e din anda i shikoni të ndër ozër kër anit të gjykon me vepra jo me djeft a i që e ka dit një punë të keqe sa është, por se ka respektu djen e ka bo atë punë të keqe në bazë të epshit ju jo në bazë të dijes Kuran i dhëtë i njerantë unë e di, ti e gjahil vlerësimin e dijes të jepëm me pun të të uafëm pra dhe s'ka kurkun Kuran apo se në gjennet ju në hi bima kuntum ta lemun ta lemun, lemun s'ka kurkun këni në gjennet në bazë dhe që e dini që i haksu kurkun s'ka dhe bima kuntum ta melun po në bazë dhe që keni vepru po mëja është paralysë Kudo që leja është para mësë, s'krym punë ato. Ta lemun, me le, ta lemun, ja. Ta me lun, po. Bima kuntum, ta me lun, ko. Keni i në gjenet, për këtë që keni vepru. Keni shpëtu për këtë që keni vepru. Ama s'ka kërë këmë për këtë që keni ditë. Përndaj, mos unë borë me shumë informata dhe me shumë dhije, et nënçmësht të tjerët, ndërso ta nënçmësht ma shumë vetë, për po e shkel në punët tuaja me veprat tuaja po. Pra Musa tha: "E udhuh bi Allah, udhuh bi Allah, unë po ju mësoj me madhull Allahun. Tanë nuk po bëj kora." Këto po ninëran, ja edhe po ninëran. Nëse Musa kur e mohet këtu, se nuk është injorant, nëse po ata të injorant ose ju po qendojnë nuk e di ç'është haram e me bojëgon me fien e Zotit. Jo, ata e kanë diçat di këtu pun haram. Mir po ju po më ndani sonë ka të shumë poshveshtën nga dje ime dhe povepresi një një randë si kusaj që nuk e dinë se nuk duhet me më utalë me, utal, me fjallë të zotit nuk e pojnë këtë punë allah pandaj vepra është taj që edhe të allah u gjellohat të jep emnin atër. të jep emnin mundoh me mor emën të zotit me, me vepra ju jo me, jo me me reklama ju jo me fituj ju jo me emna ju jo këtu sa so ma pak sa so ma rallë sa so më rralë përder ti të të mlaj, e sa so më rralë përder për reklamat mlaja, mundohu me vepra me e mor emnin, nga se që kjo është emërtimi më isakti mund shumë, të. më isakti mund shumë që kjo, për. dhe që kjo është emërtimi të i vërtit, që kjo jeti me punë dhe të uafë, dhe këtë nga e dëshmëj edhe musa, a rehistër të zonë, dhe dobi tira të shumë të atë, dërrojë që kanë të bëjnë, me këtë regim, mirë po, këto ishtë në disa apaj aty në që desa me i prinsu para jush, thash, si ti tëj, dhe si, disa sërime, dhe dhe të, të shkurta në lidhe me gjdo të dobiqe, për ma nësonë, dhe duke lutë Allah në manuar që të nga mundësan që të përfitojmë nga kë kuran, nga kuj liber i madhë i Zotë të Gjellë dhe Gjellalu, të përfitojmë nga këj burim i dies, e i punëve të mira, e i vlerave, të përfitojm është begatia më e madhe që Zoti ia dha njerëzimit afër. Dhe, dhe padyshimse njeriu më i privuar është ai që nuk paht hijsen këtë libër, as në lexim, e as në kuptim, e as në meditim, e as në gjithë ato mundësitë që ia jep Kurani për të përvetuar pejtë ato. Mos ju ndon libër të Allahut në çdo mënyrë, duke mësuar, duke lexuar, duke qenë ofërti nga se ky është burimi i drejtësisë dhe i shpëtimit dhe këto krasi Allahu që do të gjallënon. Allah na uzot në rrugën e drejtë. Dhe Allah juqëllë u në mundësof që Koranët i endriqua si ju në këtë dunja Dhe tjetë për neve e ndriqua dhiti në gjukimet Dhe nëse Allah juqëllë u në që Në bastë përfitimin e këliber Të ngritë e më ndërejgjë në njësën gjënët e këzotë Dhe gjëllë u në mundësof që Allah juqëllë u në mundësof që Së në mundësof që Së në mundësof që Së në mundësof që Së në mundësof që Së